Někde pod Ankh se ubírala krysa za svými záležitostmi. Chvíli bezcílně pobíhala mezi nepořádkem ve vlhkém sklepě, ale pak zahnula kolem rohu uličkou, která, jak věděla, vedla k obilnému skladišti a téměř vrazila do další krisy. Tahle ale kráčela pozadních nohou, měla na sobě černé roucho skápí a malou kosičku. Ta část jejího čenichu, která vyčnívala spod kápě, byla bílá jako kost. Kvík? Kvík? řekla. Pak zjevení zmizelo a místo něj tam stála o něco menší postava. Na té nebylo nic krysího, kromě její velikosti. Byla lidská, tedy při nejmenším humanoidní. Oblečená byla do kalhot krysí kůže, od pasu nahoru byla nahá a hrutí křiževaly dva bandalíry. A kouřila malý doutník. Pozvedla maličkou kuši a vystřelila. Krysí duše, protože tvor v tolika směrech podobný člověku má samozřejmě i duši, zasmušile pozorovala, jak ona postavička uchopila její bývalý příbytek za ocas a táhla jej někam pryč. Krysí duše se pak podívala na krysího smrtě. Kvík, řekla. Pochmurný kvíkal, přikývil. Kvík! O minutu později se objevil pošuk Lulu na denním světle a za sebou táhl krysu. Podal stěny jich už bylo narovnáno sedma padesát, ale bez ohledu na své jméno pošuk Lulu nikdy nezabíjel ani mláďata, ani březí samice. Je vždycky dobré myslet na to, aby měl člověk nějakou tu práci i zítra. Nad krysí dírou byla přibita tabulka s jeho nabídkou. Pošuk Lulu Artur, jediný hubitel krys a hmyzu ve městě, který se mohl se svými protivníky utkat jako rovný s rovným, zjistil, že reklama se vyplácí. Pošuk Lulu Artur je tady kvůli těm malým věcičkám, které vás dokážou umořit. Krysy zdarma, myše jedna pence za deset ocasů, krkci, Půl pence za kus, vosy 50 pencí hnízdo, sršně 20 pencí kus. Švápy a podobní dohodou. Malé ceny, velká práce. Artur vytáhl z kapsy nejmenší zápisníček na světě a kousek olůvka. Tak se na to mrkneme, 58 kožek za dvě peny, městská taxa peny za deset ocasů, tři těla nebo zezavy za dvě pence, mizera trpaslické, lakomej s nimi ale jednání. Najednou na něj padl stín a do míst, kde Artur stál, došlápla obutá noha. Skvělé, řekl majitel boty. Takže ty pořád ještě chytáš krysy bez povolení cechu, co? No nejsnadnějších deset dolarů, co jsme kdy vydělali, jde, pojďme a... Muže něco zvedlo několik centimetrů nad zem, otočilo ve vzduchu a hodilo obličejem proti nedaleké stěně. Jeho společník uhranutě zíral, jak se mu přes botu myhlo něco zaprášeného, ale zareagoval příliš pozdě. Vlezl mi do kalhot, leze mi, jowwajs! ozvalo se krak. Mí koleno, mí koleno, rozbil mi koleno. Muž, který ležel u stěny, se pokusil zvednout, ale něco mu spěšně zadusalo pohrudníku a usedlo obkročmo na nos. Hej, kámo, umí tvojemu držít, kámo? Jo, taky řekni, a ti zašije tohle. Každou rukou uchopil ležícího za jedno víčko a vyrazil hlavou kupředu předu s přesností hodinového strajku. Ozvalo se další prask, jak se obě hlavy srazily. Muž s rozbitým kolenem se pokoušel odvléci pryč, ale pošuk lulu se skočil z jeho omráčeného druha, vrhl se k plazícímu a začal do něj kopat. Kopance muže ne většího než 20 cm zdánlivě nemohou nikomu ublížit, ale Artur, jak se zdálo, byl hmotnější, než by měl při svých rozměrech být. Když někoho kopl nebo uhodil pošu klulu, bylo to, jako kdyby ho zasáhla ocelová kulička vystřelená z praku. Kopanec, jak se zdálo, měl sílu obyčejného velkého muže která ovšem byla bolestivě koncentrována do jediného velmi malého místa. Tak, a teď můžete říct těm pochcánkům v sechu lovců Chris, že já makám, pro koho chci, a účtuju si svý ceny, procedil mezi zuby a kopanci. A ať si dají pozor, taky už by ti smraďoši mohli přestat házet klacky pod nohy malýmu podnikateli. Druhému z cechovních vymahačů, který se mezi tím potácivě zvedl, se podařilo doběhnout na konec uličky. Artur uštědřil Sidovi poslední kopanec a nechal ho ležet v příkopě. Pak se Lulu vrátil zpět k práci a smutně přitom potřásal hlavou. Pracoval zadarmo a své zboží prodával oproti vžitým praktikám za poloviční cenu, což byl pochopitelně odporný zločin – Jenže pošuk Lulu i tak pomalu bohatl, protože cech nebyl schopen přinutit své spojené hlavy k tomu, aby pochopili relativitu finančních vztahů. Artur si za své služby účtoval mnohem více. Je ovšem potřeba říci, že to bylo mnohem více z nízkého hlediska Arturova pohledu. Jednou z věcí, které ještě v Ankh-Morporku nepochopili, bylo že čím je kdo menší, tím víc si cení peněz a lépe s nimi dokáže hospodařit. Za tolar si normální člověk koupil bochník chleba, který snědl na několiké ukousnutí. Artur si za týž tolar koupil ten týž bochník chleba, ale vydržel mu celý týden. A toho později mohl ještě více vydlabat a použít jako ložnici. Problém velikostí byl mimo jiné i příčinou jeho téměř neustálé opilosti. Jen málo který hospodský byl ochoten prodávat pivo po náprstcích nebo malých džbáncích. Když se chtěl pošuk Artur napít, musel si na to brát plavky. Svou práci však měl rád. Nikdo nedokázal lovit krysy tak jako pošuk Lulu. Staré a mazané krysy, které věděly všechno o pastech, sklopcích a otrávených návnadách, byly tváří v tvář jeho útoku zcela bezmocné. Ostatně to bylo přesně to místo, kam většinou útočil. Poslední, co krysy ucítili, bylo, jak je za každé ucho uchopila jedna ruka a poslední, co spatřili, bylo jeho čelo přibližující se neuvěřitelnou rychlostí. Zatímco si Pošuk Lulu tiše brumlal po vousy, vrátil se ke svým výpočtům, ale ne na dlouho. Otočil se a bojovně sklonil čelo. E, to jsme jenom my, pošuku Lulu, řekl seržant Tračník a spěšně o krok ustoupil. Pro tebe pan, Pošok Lulu palda, řekl Lulu Artur, ale bylo vidět, že se uvolnil. Já jsem seržant Trečník a tohle je desátník obloch. Jo. Pamatuješ si nás, přeče ne? To jsme my, kdo ti pomohl, když se s minulej ten pral s těma třema trpaslíkama, vzpomínáš? He, ti dva, co mě od nich odtáhli, si chtěli říci. A zrovna, když se mě všechny tři položil. Rádi bychom si s tebou probluvili o nějakých krysách. Další zákazníky už nemůžu přibírat. Já mám na mysli krysy, které si prodal do nebo zezovala před několika dny. A co je s nimi? Ano, si myslí, že byly oprávený, řekl noby, který se ovšem předtím opatrně přesunul za tračníka. Já nikdy je nepoužívám. Tračník si uvědomil, že ustupuje před mužíkem sotva 20 cm vysokým. E, jo, jistě, podívej. Věc je v tom, pořád ty tvoje věčné pradice a taky nevychází trpaslíky. Někteří lidé by mohli říct, tedy, aby se rozuměl, mohlo by to vypadat, jako když jsi to udělal naschvál, protože k nímu chováš zášť. Udělal další krok zpět a málem přitom zakopl ono by ho. Zášť? Proč bych vůčení měl mít něco takového, Kámo. Nejsem to já, kdo po každý dostane na fausatou hobu, řekl Pošuk Artur a vyzývavě postoupil ku předu. E, to je pravda dobrá připomínka. Jde tady o to, že by nám děsně pomohlo, kdyby nám řekl, kde si k ním přišel. Jako třeba v patricejském paláci. V paláci nikdo nechytá krysi v paláci, to je zakázaný. Ne, ty krysy já si náhodou pamatuju. Byly to pěkný vypasaný krysy, chtěl jsem peňáka za každou, ale nakonec to se mnou usmlouval na čtyři za 3 penci ten starý vidzidouch. A kde jsi ty Dole ve městě, pod dobytčím trhem. Každý úterky dělám pod dobytčím trhem. Nemůžu vám říct, co přesně, ty tunely se tam táhnou všude, chápete? Eh, mohli se žrat nějakou otrávenou návnadu, než si je chytil? Tam nikdo žádný otrávený návnady neklade. To bych nedovolil, jasný? Mám smlouvu na celou tu oblast kolem jatek a nezahodil bych se s žádným kandrasem, který by užíval jet. Já za zabíjení nic neúčtuju. Z toho právě se chšílí. Za to si pečlivě vybírám zákazníky. Já prostě jenom chodím na místa, kde mají krysy nejlepší žádlo, lovím je a vydělávám svý šestáky na tom, že je prodávám těm zatraceným zahradním vozdobám. A kdyby chytil někoho, že na mým území používá jet, tak ho okamžitě prásknu takovej, ať klidně platí cechuty jejich poplatky a viděli jsme, jak by se mu to líbilo. Vidím, že se z vás jednou stane velký muž v průmyslovém zpracování základních potravin. Po Artur naklonil hlavu ke straně. Víš, co se stalo s posledním chlápkem, který si dělal podobně pytomý žertičky. Em, ne, co? To neví nikdo, protože ho nikdy nenašli. Je to všechno? protože já ještě musím zlikvidovat jednovasí hnízda, než se budu moc dát padla. E, takže si lovil pod jatkama. Jo, celou tu dobu. To je skvělý místo. Mají tam dílny koželuzy, svíčkaři, řezníci, uzenáři, mydláři. Skvělý žrádlo, kam se podíváš, když se krysá. Jo, to je pravda. To je pravda. E, no, dobrá, myslím, že už jsme tě zdrželi dost dlouho. Hele... Jak blost mi chypáš vosy, to je, vykouříš? Mě nesportovní nepustit se s nimi do boje nakrátko, ale já mám většinou dost nabitý dní a v takovém případě si udělám takový malý petardy z černého prachu číslo jedna, co prodávají alchymisti. Poklepal si na bandalíry zkřížené na hrudi. To je, bako, vyhazuješ do povětří? To mi taky moc sportovní nepřipadá. Jo? Ne, jo. A už někdy zkoušel vlíz do vasího hnízda umístit tam a zapálit pultuctu náloží a probojovat si cestu od vchodu do bezpečí, než první nálož vybouchne? Honíme se za přívrakama, přeržo. Prohlásil noby, když se vydali na zpáteční cestu. Nějakých vresí někde sežrali jet a on je náhodou ulovil, no. A co se od nás čeká, že s tím uděláme? Zprávení krys není nic ilegálního. Obávám se, že bychom se mohli dostat do malé runoby. Podívej, každý se zaměstnává tímhle tím detektivováním, aby bychom taky mohli skončit jako párek troubů. Podívej, ty bys teď chtěl, aby jsme se vrátili na strážnici a tam řekli, že jsme mluvili s pošukem Lulu Arturem a on nám řekl, že on to nebyl a víc nevíme a je to... Jsme přece lidi, ne? No dobrá, já vím, že já jsem člověk a vím, že ty pravděpodobně taky. A, a sám víš, že my jsme tady poslední zadní voj. Řeknu ti jednu věc, noby. Už to dávno není ta moje hlídka. Prolové, trpaslíci, chrliče. Znáš mi, já proti nim nic nemám, ale už se těším, až si koupím tu malou farmu, co mi budou kolem dveří hrabat kuřata. A tak by mě nevadilo, kdybych odcházel a měl za sebou něco, na co bych mohl být pyšnej. Dobře, ale co teda chceš, aby jsme udělali. Budeme klepat na každý dveře kolem dobytšího trhu a ptáce, jestli nemají doma arzenik? Jo, jo budeme jen tak chodit, vyptávat se a poslouchat, to vždycky říkal Elanius. Ale vždyť jich tam budou stavky, a stejně nám všude řeknou, ne. E, asi máš pravdu, ale ptát se musíme. Tohle je moderní policejní práce. Detektivování. Dneska musíme vykazovat nějaké výsledky. Podívej, hlídka je čím dál tím větší. Mně nevadí, že je starý navážka seržant. Není zlej, když se s ním pořádně seznámíš, ale může nastat den, kdy mi bude dávat rozkazy trpaslých knoby. Mně to nevadí, protože to já už si budu hezky na svý farmě a mám mít tak kolem vrát. Ale ty bys měl myslet na svou budoucnost. A podle toho, jak se věci vyvíjejí, je možné, že se bude hlídka brzo rozlížet po novém kapitánovi. Byla by to fakticky ostuda, kdyby se měl jmenovat nějak jako silnoruka nebo břidlice. Takže by bylo dobře, kdyby se mohl taky něco ukázat. Hele, pravdět. A pes někdy nikdy nechtěl být kapitán? Já, Lampasák, já mám svou pejchu noby. Já proti Lampionům nic nemám, ale moje parketa to nejdi noby. Mý místo je mezi obyčejnými lidma. Jo, pak si přeju, aby tam bylo i mí místo. Hele, co jsem měl dneska ráno ve služebním chlívku? podal seržantovi obdélník tvrdého kartonku se zlatým lemováním. Bleby Žralounová se bude nalézati ve svém domě dnes odpoledne po páté hodině a ráda by měla to potěšení ze společnosti Lorda Nobrelcha. Jsem slyšel o podobných bohatých starých ženských. Ona si asi myslí, že jí budu dělat nějaký číkolo nebo čau, že jo? Ale kde pak? Uh, Houbelez. Znám to od strejdy. Bude doma znamená jako že tě zve na skleničku. Tam se právě sejdou všichni ti nobla hoch, lidi noby. Ty tam prostě seš, popijíš, děláš společenský ksichty a vedeš řeči o literatuře a umění. Já ale nemám žádný hago, fago šaty. Aha, a tady je ta věc, ve které máš výhodu. Můžeš jít v uniformě, to je dovolený. Dodá ti to zajímavosti, zvláště, když ti sekne. Dodával bez ohledu na to, že noby v uniformě vypadal, jako když někdo několikrát seknul s ním. Fakticky? A kolik už jsem pakových pozmánek dostal? Samý pakový vznešený kartičky, co vypadají, jako kdyby je někdo po okrajích ohlodal zlatýma zibama. Bečeře plasy a samý takový věci. Tračník se podíval na svého přítele. Hlavou se mu plížela podivná, ale neodbytná myšlenka. Eh, no, teď už je ale konec společenské sezóny, víš. Čas ti udíká. Jaký čas? Eh, hele, je možný, že všechny ty bohatý a vznešený ženský chtějí, aby si vzal jejich dcery, dokud jsou ještě v sezóně. Tože, Není nic lepšího než hrabě, akorát vévoda, toho žádného nemáme. Stejně jako nemáme krále. Hrabě je určitě něco, čemu se říká velká šance. Ano, když si to řekl takhle, bylo to snažší. Když si dosadil noby noblehoch za hrabě z Anku, nefungovalo to. Ale fungovalo to, když si jen tak řekl hrabě s Anku. Jistě bylo mnoho žen, které by byly velmi rády tchyněmi hraběte z Anku, i kdyby to znamenalo vzít do party Nobyho Noblhocha. Tedy několik by se jich jistě našlo. Pár. Noby mu zazářily oči. Tak tahle mě nikdy mu nepadlo. A některý z těch holek mají jistě pakým, nějaký ten šesták, že jo? Rozhodně víc než ty, Noby. A je zamařřejmý, že by pak bylo mou povinností k patamkům dohlídnout na to, aby jsme nevymřeli ani paměti, po ani popřeslici. Tračník na něj upřel pohled s ustaraným výrazem šíleného doktora který svému duchovnímu dítku prohnal hlavou šroub, připojil ho na elektrody, do nich svedl zmící klikatý blesk a teď se smíšenými pocity pozoruje, jak jeho výtvor potácivým krokem míří do vesnice. Mám, si fix, řekl Noby a oči se mu mírně rozostřily. E, správně, ale předtím já projdu všechny domy kolem jatek a ty zase všechny v ulici vepřevých drobů. Pak se vrátíme do dvora zaprášení, unavení, ale s pocitem dobře vykonané práce. Došlo? Dobré odpoledne, veliteli Elánie! Zahaloval Karotka a zamřel za sebou dveře. Kapitán Karotka se hlásí do služby. Elánios seděl schoulený ve své židli a díval se z okna. Mlha začínala znovu houstnout. Obrysy budovy Opery proti Strážnici už se začínaly rozmazávat. Tak jsme, M. Ehm, no, prověřili tolik golemů, kolik jsme našli. Začal takticky Karotka a přitom se pokoušel zjistit, jestli někde na stole nebo vedle něj nestojí láhev. Jenže, ono jich už moc nezbylo, pane. Zjistili jsme, že jedenáct z nich se buď rozmačkalo nebo si uřezalo hlavy a v poledne už lidi rozbíjeli sami nebo jim alespoň vytahovali šémy. Vypadá to dost ošklivě, Sire. Po celém městě se válejí střepy. Je to jako kdyby lidé jen čekali na první příležitost. Fakt zvláštní. Vždyť oni nedělají nic jiného, než že pracují, starají se o sebe a nikomu neubližují. A někteří z těch, co, co se rozbili, nechali psané vzkazy, Syre. Většinou v tom smyslu, že se stydí a litují. A něco o jílu jejich jílu. Elánius neodpověděl. Karotka opatrně natáhl krk a podíval se na zem vedle stolu pro případ, že by láhev stála tam. A nebozezovo lahůdkářství prodalo několik otrávených kryz, Syre. Arzen, Syre! Požádal jsem seržanta Tračníka a desátníka Noblhocha, aby po té stopě šli. Mohla by to být ten náhodná schoda okolností, ale člověk nikdy neví. Elánius se obrátil. Karotka slyšel jeho dech. Krátké ostré nádechy a výdechy. Dech člověka, který se snaží ze všech sil kontrolovat. Co jsme přehlédli, kapitáne? Pane? Vložnice ložnice jeho lordstva. Je tam postel, stůl, věci na stole, stolek u postele, židle, koberec. To je všechno. Všechno jsme vyměnili. On občas jí. Zkontrolovali jsme potraviny a jídlo, že? Jasně, Syré, kompletní spižírnu. Skutečně? Možná, že jsme se zmýlili. Nechápu, jak je to možné, ale něco není v pořádku. Vím o jistých důkazech, které podporují mou teorii, jak strašlivě jsme se mýlili. Leží na zbytově. Co máme jiného? Žička tvrdí, že veterinary nemá na těle jedinou známku, jedinou oděrku. Co dál? Musíme zjistit, jak, a pak bychom pravděpodobně dokázali zjistit i kdo. Dýchá vzduch si, ale vždyť jsme ho přestěhovali do jiné místnosti. I kdyby mu někdo, já nevím kdo, pumpoval jed do... No nemohli by to udělat, když jsme v poslední době všichni kolem. Musí to být jídlem. Byl jsem u toho, když se všechno ochutnávalo. Tak je tady něco, co pořád nevidíme. Lidé kvůli tomu umřeli, kapitáne. Paní Klidníková je mrtvá, Kdože, je Vy jste o ní nikdy neslyšel? Nespomínám no, si, pane. Co pak dělala? Dělala? <dost>, Dost lidí by řeklo, že asi nic, myslím. Vychovala jen devět dětí ve dvou místnostech tak malých, že byste se ani v jedné z nich nedokázal natáhnout na zem. Šila košile za dvě pence na hodinu, za každou tu mizernou hodinu, co na ní bohové seslali, a jenom bez přestání pracovala, starala se sama o sebe a svou rodinu a teď je mrtvá kapitáne. A nejen ona, ale i její vnuk. Bylo mu 14 měsíců, protože její vnučka přinesla z paláce kus žvance, aby jednou za čas měli trochu pořádného jídla. A víte co? Miluška Klidníková si myslela, že se mi přišel zatknout pro krádež. To na tom mizerném pohřbu u všech bohů. Teď už jde o vraždu. Ne atentát, žádná politika. Je to vražda. A to všechno jen proto, že neumíme položit ty správné otázky. Dveře se otevřely. Dobré odpoledne, blahorodí. Odpuste, že vás obtěžuji. Předpokládám, že máte plné ruce práce, ale musím vám položit několik otázek samozřejmě, jen proto, abych vás uchránil dalšího vyšetřování, abychom tak řekli. Používáte tady u vás někdy arzenik. Ne, nenechávejte tam pana důstojníka jen tak stát. Fyšpa pane. prohlásil majitel nervózním hlasem a řemeslník ustoupil stranou. Dobré odpoledne, důstojníku, co pro vás mohu udělat? Víte, kontrolujeme jisté věci kolem arzenu, pane. Zdá se, že se ho trocha dostala někam, kam se dostat neměla. Ale, dobré nebe, vážně, jsem si jistý, že tady žádný arzenik nepoužíváme, ale pojďte dovnitř, proberu to s předákem a jsem si jistý, že na sporáku je konvice horkého čaje. Tračník se ohlédl. Mlha se pomalu zvedala. Obloha zašedla. E, na takovou nabídku nemohu říci si ne, pane, odpověděl tračník. Dveře se za ním zavřely. O chviličku později bylo slyšet tiché zasunování závor. E, dobrá, řekl Elánius. tak začneme znovu, zvedl pomyslnou sběračku. Jsem kuchař. Uvařil jsem tady tuhle výživnou kašičku, která chutná jako psí moč. Plním tři misky. Každý se na mě dívá. Všechny misky byly dokonale vymyty. Je to tak? Dobrá. Ochutnávači si vezmou dvě, jednu, ze které ochutnají oni, a druhou, ze které v těchto dnech vždycky odebírá vzorek řička, a pak sloužící, to si jako ty, Karotko, vezme tu třetí a... A psune ji do kuchyňského výtahu, Sire. V každém pokoji je jeden. Já myslel, že se jídlo nahoru nosí. Šest poschodí, Sire? To by bylo studené jako příčumák. Dobrá, moment. Zatím jsme došli sem. Vy jste dostal misku. Položil jste ji na podnos? Položil, Sire. je tam položte. Karotka poslušně položil neviditelnou misku na neviditelný podnos. Ještě něco? Kousek chleba, pane. A boh nich jsme kontrolovali. Polévkoval žítce? Ano, pane. No, tak tam je nestujte a přidejte to na podnos. Karotka pustil jednou rukou neviditelný tác, aby tam mohl přidat neviditelnou žítci a neviditelný krajíc chleba. Ještě něco jiného? Sůl a peps? Myslím, že se vybavují pepšenku a solničku pane. Jsem s nimi. Elánius ostřížím zrakem pozoroval prostor mezi karotkovýma rukama. Ne, něco takového bychom nepřehlédli, co? Určitě ne, nebo myslíte, že ano? Natáhl se a vzal do ruky neviditelný váleček. Řekněte mi, že jsme určitě kontrolovali sůl. Tohle je ale pepř, pane. Sůl, horčice, ocet, pepř. Nekontrolovali jsme všechny potraviny a ještě jsme pak dovolili jeho lordstvu, aby si tam přisypával jedu dle své vlastní chuti, co? Arzenik je kov. Netvoří on něco jako kovové soli? Nenapadlo nás to? Nebo jsme tak hloupí a nic takového nás nenapadlo? Okamžitě to prověřím. Jen co někam odložím ten podnos? Ještě ne. Byl jsem tady už předtím. Nebudeme vykřikovat hop, dokud jsme zdaleka nepřeskočili. Budeme ještě chvíli pokračovat. Ano, lžíce, z čeho je vyrobená? Dobrý nápad, pane, zkontroluji všechno náčiní. Tak, teď konečně začíná přehořívat. Co pije? Převařenou vodu, sire. Vodu jsme prověřili a sklenice jsem kontroloval osobně. Dobrá, takže... Máme podnos a vy ho položíte do domácího výtahu. A pak co? Muž v kuchyni začne tahat za a výtah vytáhne do šestého patra. Žádné zastávky? Karotka se zatvářil nepřítomně. Musí ho vytáhnout šest pater. Je to přece jen šachta, v níž je velká dřevěná krabice, která se dá vytáhnout nahoru nebo spustit dolů, že? Sadil bych se, že do té šachty vedou dvířka v každém patře. Některá z těch pater se dnes skoro neužívají, Sire. Tím lépe pro našeho traviče, hm? On tam prostě stojí jako teťvy a klidně čeká, až se výtah objeví. Nemůžeme si být jistí, že jídlo, které nahoře vytáhneme z výtahu, je to které tam dole vložili. Skvělá úvaha Sire. Musí se to dít v noci, na to bych přísahal. Večer je skoro v pořádku, jako když nic, a ráno má smrt na jazyku. V kolik mu posílají večeři? Když si neřekne jinak, tak kolem šesté syre, V té době už bývá tma, pak pokračuje ve svém psaní. Dobrá, jak je vidět, čeká nás hodně práce. Pojďme. Když Elánius vstoupil, seděl Patrici v posteli a četl. – Ach, Elánius, už brzo dostanete svou večeři, Syre. A dovolíte, abych vám znovu řekl, že náš úkol by byl mnohem snažší, kdybyste dovolil, abychom vás odstěhovali z paláce? – Tomu rád věřím, přikýv Lord Vetinari. Od všechty domácího výtahu se ozvaly skřípavé zvuky. Elánius k němu přešel přes místnost a otevřel dvířka. V krabeci seděl trpaslík. V zubech svíral nůž, v každé ruce sekeru a vyzařovalo z něj odhodlané soustředění. Dobré nebe, vypravil ze sebe veterinary mdle. Doufám, že mi k němu dali alespoň trochu hostřice. Nějaké potíže, policisto? Vádne, fura, odpověděl trpaslík. Protáhl se a vytáhl ze zubů. Byla to nudná cesta, pane, až nahoru. Je tam ještě několik dalších dveří a většina z nich vypadala nepoužívaně, ale já je stejně všechny zatloukli, jak mi nařídil kapitán. Skvělá práce. Tak a teď zpět. Elánius zavřel dveře. Ozvalo se další silné skřípání, když se trpaslík vydal na zpáteční zestup. Takže vy jste myslel na každou maličkost, že Elánie? To doufám, siry. Dřevěný výtak znovu dorazil nahoru a tentokrát v něm byl pod nos sídlem. Elánius ho vytáhl. Co je to? Kladská ostrá bez ančoviček. Odpověděl Elánius a zvedl víko. Dostáváme ji z Ronovi pizzerie za rohem. Jak já to vidím, nikdo nemůže otrávit všechno jídlo ve městě. A příbory jsou z mého domu. Vy myslíte jako skutečný policista. Díky, pane. Vážně mi děkujete? Myslíte, že to byl kompliment? Patrici se probíral talířem jako badatel neznámou krajinou. Poslyšte, Elánie, nejedl tohle už náhodou někdo? Ne, pane, oni už to jídlo takhle krájejí. Aha, tak je to tedy. Já myslel, že třeba byly ochutnávači příliš horliví. Bohové, jaká strašlivá nebezpečí mě ještě čekají. Vidím, že se cítíte lépe, syre. Díky, Elánie. Když Elánius odešel snit lord veterinary pizzu, nebo přesněji řečeno ty její části, které měl dojem, že poznává, pak odsunul tác stranou a sfoukl svíčku u postele. Chvilku seděl pod mě, pak sáhl pod polštář, opatrně tam zašmátral, až jeho prsty nahmátly malý ostrý nůž a krabičku syrek. Díky bohům za Elánia. V té jeho nevyčerpatelné, neodbytné, ale především nesprávně směrované starostlivosti bylo něco skoro roztomilého. Jestli to tomu chudáku malému bude trvat ještě dlouho, bude mu muset přistrčit nějaké stopy. V hlavní kanceláři zatím seděl osamocený karotka a pozoroval Dorfla. Golem stál na tom místě, kde ho nechali. Na jednu ruku mu někdo pověsil hadr od nádobí. Vršek hlavy měl odklopený. Karotka chvíli seděl s bradou v jedné dlani a jen tak nepřítomně zíral. Pak otevřel zásuvku stolu a vytáhl Dorflův všem. Prohlédl si ho. Vstal. Přistoupil ke golemovi a vložil mu slova do hlavy. V dorflových očích zaplálo oranžové světlo. To, co bylo předmětem spálené hlíny... Kolem sebe začalo šířit onu téměř nepostřehnutelnou auru, která vyznačovala rozdíl mezi živým a mrtvým. Karotka našel golemovu tabulku a pisátko vložil je Nerflovi do rukou a ustoupil. Planoucí důlky pozorovali, jak si pak Karotka odepěl opasek s mečem, sněl hrudní i zádový pancíř, sundal koženou kazajku a stáhl si přes hlavu vlněnou blůzu. Od mohutných svalů se odrazila na oranžovělá záře. Ve světle svíce se matně leskly. Žádné zbraně, řekl Karotka. Žádná zbroj, vidíš? A teď mě poslouchej. Dorfl se natáhl ku předu a máchl obrovskou pěstí. Karotka se ani nepohnul. Pěst se zastavila na šíři vlasy od Karotkovy brady. Ten ani nemrkl. Myslím, že to nemůžeš, řekl, když se golem rozmáhl znovu a když se jeho pěst tentokrát zastavila těsně před karotkovým břichem. Ale dříve nebo později se mnou budeš stejně muset promluvit, tedy psát samozřejmě. Dorfl chvilku váhal, pak se chopil pisátka a tabulky. Tady jsou má slova. Řekni mi o golemovi, který zabíje lidi. Pysátko se ani nepohnulo. Někteří z vás se zabili. Já vím. Jak to, že to víš? Golem ho chvíli pozoroval. Pak napsal. Žíl mého žílu. Cítíš, co cítí ostatní golemové? Dorfl přikývl. A lidé zabíjejí golemy. Nejsem si jistý, zda to dokážu zastavit. Ale rozhodně to zkusím. Myslím, že vím, co se děje Dorfle, alespoň z části. Myslím, že vím, koho sledujete. Jíl vašeho jílu. Zostouzí vás všechny. Něco se pokazilo. Vy jste se to pokusili napravit. Mám dojem, že jste všichni tak trochu doufali. Jenže ta slova ve vaší hlavě vás vždycky porazila. Golem se nehýbal. Vy jste ho prodali, že? Proč? Slova byla napsána rychle. Golem musí mít pána. Proč? Protože to říkají ta slova? Golem musí mít pána. Karatka si povzdechl. Člověk musí dýchat, ryba plavat, golemové musí mít pána. Nevím, jestli se mi tohle podaří rozplést a urovnat, ale věř mi, že nikdo jiný se o to ani nepokusí. Dorofl se nehýbal. Karotka k němu přistoupil. Přemýšlím, jestli ten starý kněz a pan Pohobka udělali něco nebo pomohli udělat něco, řekl a pozorně přitom pozoroval Golemovu tvář. Napadlo mě, jestli pak? Potom se to něco neobrátilo proti nim, když si to uvědomilo, že svět je trochu příliš. Dorfle zůstával netečný. Karotka přikývil. No, v každém případě můžeš jít. Co se stane teď? Záleží jen na tobě. Rád ti pomohu, pokud to půjde. Jestli je golem jen věc, pak nemůže spáchat vraždu. Ale já se stejně pokusím zjistit, proč se tohle všechno děje. Jestliže Golem dokáže spáchat vraždu, pak jste živé bytosti a to, co s vámi lidé dělají, je strašné a musí to okamžitě a bezpodmínečně přestat. Tak či tak, Dorfle, vyhráli jste. Pak se ke Golemovi otočil zády a přerovnával nějaké papíry na svém stole. Velká potíže je v tom, že každý chce, aby mu lidé nejen četli myšlenky, ale také se starali, aby podle nich správně fungoval svět. Snad i Golemové. Obrátil se ke Golemovi opět tváří. Vím, že vy všichni máte tajemství, ale podle toho, jak se vyvíjí situace, nezbude z vás nikdo, kdo by si ho mohl podržet. Podíval se s nadějí na Dorfla. Ne, hlína mé hlíny, nezradím. Karotka si povzdechl. No, nutit tě nebudu. I když, jak víš, bych možná mohl Mohl bych na tvůj šém připsat pár slov Přikázal bych ti v nich, aby mluvil Oheň v dorflových očích zesílil Ale neudělám to Protože to by bylo nelidské Ty si nikoho nezavraždil Nemohu tě připravit o tvou svobodu, protože žádnou nemáš Jen do toho můžeš jít já přece dobře vím, kde se zdržuješ. Pracovat znamená žít. Co vlastně golemové chtějí, Dorfle? Viděl jsem vás chodit po ulicích města a neustále pracovat, ale o co to vlastně usilujete? Pisátko zaskřípalo. Milost. Pak se Dorfle obrátil a vyšel z budovy. Do let, řekla Karotka, což byl úkol málem pro logopeda. Zabubnoval prsty na stůl, pak náhle vstal, oblékl se a vydal se na chodbu, aby našel Angu. Ta se opírala o stěnu v laboratoři desátnice řidky a mluvila s trpaslicí. Poslal jsem Dorfla domů, oznámilí Karotka. A má vůbec nějaký? No, já ho každopádně poslal zpátky na Jatka. Jenže myslím, že to není ten nejlepší čas pro golema, aby byl sám, takže jsem si myslel, že půjdu za ním a trochu na něj. Není vám nic, desátní kuřiťko? V pořádku, pane! Máte na sobě... Karotkova mysl se vzpírala myšlence na to, co má trpaslík na sobě a nakonec se rozhodla pro slovo kilt? Ano, pane, v sukni! Koženou sukni, pane! Karotka se pokusil najít vhodnou odpověď, ale jediné, na co se zmohl, bylo... Och! Angua řekla, půjdu s tebou. Pleskot tady dohlédne na úřad. To je to kilt, opakoval Karotka. No, dobrá. Hm, prostě se tady postarejte o běžnou agendu. Nebudeme tam dlouho a pokud by to šlo... Zdržujte se za stolem, ano? Tak pojď už. Zatáhla ho Angu a za rukáv. Když vyšli domů, řekl Karotka: "Nemáš dojem, že na tom židkovi je něco tak trochu divného? No, mě připadá jako docela normální ženská. Ženská. On ti řekl, že je ženská. Ona. Tohle je přece Ank Morpork, nezapomněl? Máme tady potřebná zájmena. Cítila jeho nedůvěru. Samozřejmě každý věděl, že pod všemi těmi vrstvami kůže a ocely se dají najít dva různé typy trpaslíků, které mají zajistit další generace trpaslíků. Bylo však známo, že s výjimkou této akutní záležitosti se i během vzájemného dvoření trpaslíci snažili, aby tyto věci nevešly ve všeobecnou známost. No, to bych si teda myslel... Že bude mít dost slušnosti, aby si tuhle skutečnost nechala pro sebe. Tady ne, že bych měl něco proti ženám. Jsem si téměř jistý, že můj kmotr je taky žena. Ale upřímně řečeno, nemyslím si, že je právě nejchytřejší chodit kolem a chlubit se tom skutečností. Karotko, poslyš, s tvou hlavou něco není v pořádku. Cože? Myslím si, že si tenhle svůj názor můžeš klidně nacpat do zadku. Podívej se, pro milost Boží, trochu make a kousek hadříku a chováš se, jako kdyby se z ní stala mis Vavavům, která začala tančit na stole ve skunk klubu. Zavládlo několik minut šokovaného mlčení, zatímco se oba zabývali představami trpasličí striptizové tanečnice. Vědomí obou se vzbouřilo. No dobře, ozvala se po chvilce Angua kdyby lidé nemohli být sami sebou v Ankmorporku, kde už jinde. Byly by z toho nepříjemnosti, kdyby si toho všimli ostatní trpaslíci. Vždyť jsem mi skoro viděl kolena. Každý má kolena. Možná, ale trpaslík, který je ukazuje, si koleduje o malér. Poslyš, já jsem na kolena zvyklý. Já se můžu podívat na kolena a myslet si... O, oh, ano, kolena? To není nic jiného než panty tvých nohou, ale někteří z mládenců. Angua se zhluboka povzdechla. Tady zahnulo vlevo. Někteří z mládenců co? No, nedovedu si představit, jak by reagovali, to je všechno. Neměla si ji v tom podporovat. Já vím, že je jasné, že jsou i trpaslice, ale podívej, většinou mají dost slušnosti, aby se tím nechlubili. Slyšel, jak se z hluboka nadechla. Její hlas zněl velmi odtažitě, když řekla Karotko, ty víš, že jsem vždycky respektovala tvůj přístup k občanům Ankmorporku. Ano, dělalo na mě velký dojem, jak se byl zdánlivě slepý k věcem rozlišného tvaru a barvy. Ano, a vždycky jsem měla dojem, že se snažíš starat o lidi. Ano, Víš taky, že k tobě chovám něco, co by se dalo nazvat více než obyčejnou náklonností? Ano? Podívej, jde o to, že ve chvílích, jako je tahle, si říkám. Ano? U všech sakrů, proč vlastně? Když desátník Noblho chrázným krokem dorazil na místo pozvání, stály před rozlehlým domem Lady Žralounové v hustých řadách kočáry. Zabušil na dvojité vstupní dveře. Otevřel mu uniformovaný sloužící. Chorem prasložebnictva, prohlásil dveřník a pokusil se dveře zavřít. Jenže doběho natažená noha s tím počítá. Přečku si, řekl a vstrčil sloužící mu do ruky dva kousky papíru. Na prvním stálo. O tom, co jsem vyslechl svědectví mnoha expertů, včetně paní Suchokluské, babicí báby, potvrzuji, že je velmi pravděpodobné, že nositel této listiny C.V.S.V. Jan Noblhoch je lidský tvor. Lord vetinary, plastní rukou. Druhý byl list od dračího krále ze společnosti Heroldů. Dveřníkovi oči se rozšířily. — Och, to je mi hrozně líto, vaše lordstvo, omlouval se. Pak se znovu úžasle zatíval na kano Noblhocha. Ten byl čistě oholen, ale s tím úmyslem se holil a byl by jistě čistě oholen, kdyby jeho tvář nepřipomínala pole, jaká primitivní zemědělci získávali známým postupem vykácej, vykluč a vypal. — Och, bohovi... Vypravil ze sebe sloužící. Pak se ale přece jen trochu sebral. E, ostatní návštěvníci si obvykle vykazují kartičkami. Noby vytáhl z kapsy balíček odřených karet. Obávám se, že teď budu mít plný ruce noblho chováním, ale rád si s vámi dám pár partiček mordýře vysude, až tam nahoře skončím. Dveřník si ho znovu prohlédl od hlavy k patě. Ven příliš nevycházel, ale i on slyšel pověsti o tom, a kdo je neslyšel, že v hlídce pracuje právoplatný král Ankmorporku. morporku Musel připustit, že kdyby chtěl někdo ukryt právoplatného dědice trůnu, nemohl by ho ukryt důmyslněji než pod tvář desátníka Noblhocha. Na druhé straně... Dveřník byl něco jako historik samouk a věděl, že ve své dlouhé historii byl dokonce i trůn mnohokrát obsazen tvory, kteří byli hrbatí, jednoocí, pokřivení a oškliví jak hřích. Na tomto základě byl noby stejně královského vzhledu jako kdokoliv z nich. Jestliže se o něm nedalo říci, že je hrbatý, bylo to jen proto, že byl hrbatý zezadu, z boku i ze stran stejně. Jsou občas chvíle, pomyslel si dveřník, kdy se vyplatí připojit svůj vozík ke hvězdě, i kdyby tou hvězdou byl rudý trpaslík. E, vy jste ještě nikdy nebyl na takovémhle podniku, milordy? Máš poprvé, jsem si jistý, že urozená krev vašeho lordstva je zárukou, že to vaše lordstvo zvládne. Budu muset jít, pomyslela si Angova, když pospíchali mlhou. Nedokáže už dál tak ležit, z měsíce na měsíc. Není to tím, že by nebyl hodný. Nemohla bych si přát pozornějšího a hodnějšího mužského. To je to. Stará se o každého. Stará se o všechno. Stará se bez rozdílů. Ví všechno o všech, protože ho každý zajímá a jeho starost je všeobecná a nikdy osobní. On si totiž nemyslí, že osobní je totéž jako důležité. Kdyby měl nějakou klasickou lidskou vlastnost, jako třeba sobectví. Jsem si jistá, že on o tom takhle vůbec nepřemýšlí, ale cítíte, že ho ta vlkodlačí záležitost hluboko uvnitř irituje. Jemu vadí všechny ty věci, které říkají lidé za mými zády, ne kvůli němu, ale kvůli mně a neví, jak si s tím poradit. Co to včera řekl ten trpaslík? Jeden z nich řekl, brze bude úplně, ta už cejtí volání. A ten druhý mu s užklepkem odpověděl, jo, volání člověčiny. Viděla jsem, jak se tvářil. Já tyhle věci zvládám, no, většinou. Ale on ne. Kdyby tak alespoň někomu tu a tam jednu ubalil. Něčemu by to nepomohlo, ale on by se cítil líp. A bude to ještě horší. Při nejlepším mě chytnou v něčím kurníku a pak to začne vážně lítat. Nebo mě chytnou v něčím pokoji. Pokoušela se tu myšlenku vyhnat z hlavy, ale nedařilo se jí to. Velkodlaka můžeš jen kontrolovat, ale zkrotit. Toho nemůžeš. To je to město. Příliš mnoho lidí, příliš mnoho pachů. Možná by to bylo jinak, kdybychom byli někde jen tak sami, ale kdybych mu řekla tak buď já nebo město, možná by ani nepochopil, že mu dávám na vybranou. Dříve nebo později se budu muset vrátit domů. To je to nejlepší, co pro něj můžu udělat. Elánius pomalu kráčel zpět vlhkou nocí. Věděl, že je příliš rozstřílený, než aby dokázal správně myslet. Nikam se nedostal, přestože kvůli tomu musel urazit dlouhou cestu. Získal celou fůru údajů a udělal všechny ty věci, které se zdály být správné a logické a přitom někomu někde musel připadat jako úplný hlupák. I Karotkovi pravděpodobně připadal jako hlupák. Vždycky přišel se z brusu novým geniálním nápadem, skvělým policejním nápadem a každý z nich byl jen veliký nesmysl, jak se ukázalo. Byl neurvalý, křičel a udělal všechno, co považoval za správné, ale vůbec mu to nepomohlo. Nenašli ani stopu. Vlastně jen prohloubili míru své neznalosti. Před jeho duševním zrakem se objevila podoba ducha paní Klidníkové. Příliš se ji nepamatoval. Byl jen jedním v zástupu ušmudlaných dětí a ona byla jedna z těch ustaraných tváří občas vyhlížejících z okna. Jedna z klasických obyvatel ulice u kotvy a ráhna. Brala si domů šití, aby se jí podařilo vůbec vyjít a snažila se udržet dekorum a stejně jako všichni ostatní v ulici se pomalu drala životem. O nic neprosila a dostávala ještě míň. Co jiného ještě mohl udělat? Vždyť prakticky strhali i ty zatracené tapety ze stěn. Zastavil se. V obou místnostech byly ty samé tapety. V každé místnosti v tom patře. Příšerné zelené tapety. Ale ne, to není možné. Veterinari spal v té místnosti několik let, pokud vůbec spal. Člověk se tam přece nemohl vplížit a přelepit tapety, aniž by si toho kdo všiml. Mlha před ním se najednou stáhla stranou a on na okamžik zachytil obrázek svícemi ozářené místnosti v nedaleké budově, než se vevalila zpět. Ta mlha. Ano, vlhkost, mlha, která se pomalu plíží dovnitř, otírá se o tapety. Ty staré, zaprášené, zatuchlé tapety. Jestli pak Řiďka testoval tapety, když o tom tak člověk přemýšlí, vlastně se jich ani nevšimne. Byly v pokoji, protože vlastně určovaly rozměry místnosti. Mohly by člověka skutečně otrávit stěny, Téměř se neodvažoval připustit si tu myšlenku. Kdyby dovolil svému vědomí, aby se zachytilo na tomhle podezření, bránilo by se mu, vykroutilo by se mu a zmizelo jako všechna ta předchozí. Ale tohle bylo to pravé, říkalo mu něco v hlubinách jeho duše. Všechny ty věci kolem, ty náznaky a stopy. To bylo jen něco, co mělo zabavit tělo, co se mozek zapomene. Každý pořádný policajt věděl, že nezačnete s tím, že vyrazíte nahon za stopami, abyste zjistili, kdo to udělal. Ne, začnete s poměrně přesnou představou o tom, kdo to udělal. A proto víte, jaké stopy máte hledat. Oni už nestráví další den ve zmatku promíchaném s nesmyslně jasnými nápady, že ne? Bylo dost špatné dívat se na výraz desátníka Řiťky, jehož obličej se ostatně Elániovi zdál den ode dne barvitější, hlavně ve chvíli, kdy mu předkládal své nápady. Řekl jako, že ano, to znamená, že by z něj mohly být vyrobeny příbory. Nikdy nezapomene na výraz té trpasličí tváře, když mu řička vysvětlovala. Ano, takhle by se to dalo udělat, kdybych měl jistotu, že se nikdo nevšimne, jak rychle se příbory rozpouštějí třeba v polévce. Tentokrát bude nejdřív přemýšlet.